«Кохана?» – кажеш? «Так, пані мого серця», – продовжував Іван. «Тим не менш, не насмілюючись поглянути на дівчину. Я кохаю тебе, і саме тому не насмілився б учинити будь-що зле проти тебе. Це зайвий раз підтверджує, що полюють на тебе московити не я». Іване, Стільки ненависті було в цьому короткому вигуку, що він нарешті наважився підвести очі на дівчину. «А от ти немилосердна, ти не кохаєш мене. Я тебе ненавиджу!» – крізь зуби проціділа Гелена. «А кохання? Їдь собі у Московію, яка тобі рідніша за рідну землю. Знайди там рівну собі та й милуйся». «Кохайся з нею, досхочу!» «Але ж колись ти розмовляла зі мною зовсім по-іншому, мило і лагідно, і я мав надію!» «Я розмовляла з тобою так, бо не знала, що замість серця в тебе кубка гною, а кохала і кохаю одного лише Степана, ясного мого сокола, за якого, ладна, померти!» Померти ти завжди встигнеш. заспокоїв її Іван. Гелена здригнулась, зіщулилась, але спочатку скажеш, де його шукати? Та чом се ти впився у мене, ніби той кліщ? Кажу ж тобі шукай його біля господаря, якому він служить віддано, на відміну від тебе, жалюгідний найманець. Віддано? Кому? «Гетьманові? Пхе!» У голосі Івана було стільки зневаги та презирства, що Гелена мимоволі здивувалася і пробалькотала неслухняними губами. «Так, віддано! Дурний він, Степанчик твій! Ой, і дурний же! Бо якби розумним був, то віддано служив би тобі, а не якомусь там Яну Мазепі». Припадав би до ніжок твоїх струнких, а не возив би, бо знакуди, гетьманські листи. От який він дурень і підлабузник, бо вислужується перед гетьманом, а про тебе і не думає подбати. Листи. Та пху! Ти такий впевнений щодо листів. Кажу тобі, що полишаючи табір гетьмана разом з іншими запорожцями – на власні очі бачив, як Ян Мазепа підкликав до себе Степана Раковича і передав якогось важливого листа. Степан же вклонився низько і почав уважно вислуховувати гетьманський наказ. «Ти був там? Чув сказане Степанові? Ні, не чув, тільки бачив здалеку». «Аж я не була?» і не бачила зовсім. Але ж коли тебе знайшли у Батурині, в тебе було послання від нього. При цих словах Гелена зашарілася, адже тримала Степанового листа попід серцем, на грудях. І коли клятий підпоручник розірвав її лахміття, лист впав на землю. На її нещастя гвалтівник помітив це, і хоча прочитати листа не зміг, Проте побачив Степанів підпис, а тоді закричав, що знайдено слід небезпечного злочинця Раковича, за голову якого призначена винагорода – 500 червінців. От тоді їх і помітив Іван. Налетів на підпоручника, збив його з ніг, дужим ударом у скроню, і в ту саму мить, коли Гелена вже радісно молила небеса, сподіваючись на скоре визволення, намотав на кулак пшеничну дівочу косу, притягнув її просто до штабу московитів і кинув під ноги ясновельможного князя Меншикова разом зі Степановим листом. Так і притягнув, без плахти, в одній розідраній зверху-донизу спідній сорочці – зовсім не давши прикритися. Потім був цілий тиждень у холодній, постійні допити. І нарешті цей безглуздий похід під конвоєм далеко за межі міста. Але ж тоді у Батурині він навіть не дав їй ані хвильки на те, щоб прикрити сором. І всі це бачили. Пресвята діво, за що? Ну чого мовчиш? «Хіба це не правда?» «Що?» «Степан написав тобі листа. Хіба це не правда?» – питаю. «Правда, але ж ти сам читав його. Там немає жодного слова про те, куди він збирався їхати». «А на словах тобі хіба нічого не передавав?» «Ні, писав лише, що виконавши гетьменське доручення, на зворотному шляху заверне до Батурина». От я й чекала там. Але ж ти перевдяглася, то, може, ти зовсім не від мене у такий спосіб ховалась, а Степанові знак якийсь подавала. Кажу ж, не хотіла вирізнятися з юрби інших нещасних, яких твої товариші московити різали, немов отару безловесних овець. Навіщо? Бо краще лягти у сиру землю разом з усіма, ніж жити з ганьбою. Якби я не вбралась у лахміття, мене б убили не так скоро, як інших. Тобі й без того подарували цілий тиждень життя. Бо мене угледів ти, Шуліко. Ні. Бо ти Степанового листа зберегла, а треба було знищити. Зі словами коханого на серці й помирати легше. А я тобі хіба не любий? Ні. Зовсім? Гелена з презирством відвернулася. «Диви, не прогадай, одне твоє слово і врятуєшся». «Яке це слово? Про те, куди подався мій любий Степан, або про те, що ти мені все-таки любий?»